Plaça de Nou. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts una setmana més al programa Plaça de Nou. Eh, la informació castellera, com cada dilluns, en directe al 96.3 a Ràdio Mollet. Avui us parlarem eh, de l'actualitat de la nostra colla, com venim fent cada setmana. Eh, en concret, de, sobretot de l'actuació que va tenir lloc ahir en el, a la, el, en el mar de la, de la 31ena Fira d'Artesans a Mollet. I també comentarem les, les coses de casa... Uh, doncs eh, que comencem a preparar les motxilles perquè aquest cap de setmana la colla se'n va de colònies, ens anirem a, a la casa La Sensada a Santa Margarida de Montbui, molt a prop d'Igualada, i doncs eh, parlarem de, de l'actualitat de la colla i també parlarem del, del món casteller en general. Avui, de moment, eh, l'equip del programa està bastant reduït eh, perquè el Juan de no, no ens pot eh, acompanyar per un tema de feina i el Roger Parera el tenim eh, arribant des de Barcelona. O sigui que des de, ara mateix, eh, de moment només eh, us puc parlar jo amb Bori i tenim el control tècnic, això sí, com cada, com cada setmana tenim el, el Dani Padilla. Eh, començarem, com sempre, repassant eh, els horaris d'assaig de, de la colla Eh, cal dir que estem a poc més d'un mes de, de la nostra diada i que per tant és molt important que, que tothom vingui, vingui als assajos perquè si volem fer una, una molt bona diada doncs hem, de, hem de tenir una força assistència als assajos per poder treballar les construccions que, que volem portar a, a plaça en aquella, en aquella diada. Recordem els horaris d'assaig, eh, els castellers de Molletes segem cada dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 de la nit al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19:23, o ve entrant pel carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. El que també estem a punt de reprendre són les classes de l'Escola de Gralles que començarem segurament la, la primera setmana d'octubre en el moment que, que la gent ens confirmi la, la data que, que es reprenen les classes, doncs ja degudament eh, ho, ho avisarem. Hem de repassar també les reunions dels equips de, de feina de, de la colla, de la Junta i de la tècnica, que la, la reunió de la Junta és cada, dijous, eh, cada 15 dies els dijous, i la tècnica cada divendres a partir de les 8 del vespre. Sempre diem Eh, que les reunions són eh, cada setmana, excepte quan no, quan no, es, poden, no es poden reunir. Eh, anem a recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Tenim eh, dues maneres de, de posar-se en contacte. La més directa és eh, trucar al mòbil de la colla, que és el 615 384 482, eh, que us atendrà les relacions públiques de la colla, en en Javi Carvajal i si preferiu trucar al telèfon fix i deixar un missatge al contestador teniu el 93 579 41 16. Aquest telèfon només es pot atendre directament en el moment que hi hagi algú en el, en el local de la colla i si no, doncs, com comentem cada setmana, deixeu el vostre missatge i algú de la Junta de la Tècnica quan senti aquest missatge et pren nota i es posa en contacte amb vosaltres. Uh, també hem de recordar la nostra pàgina web, que és 3ww.casters www.castellersdemollet.cat amb l'adreça de correu electrònic info arroba I si voleu ajudar-me a fer el programa, vull que de moment estic sol, doncs eh, teniu diverses maneres de, de fer-lo. Eh, la primera és trucant en el telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66 Eh, repeteixo, 93, 570, 68, 66, o bé deixar un missatge al Facebook i al Twitter de la colla, que també tinc, tinc ara mateix aquí davant obert. El Facebook seria eh, www.facebook.com barra castellersdemollet i si entreu pel Twitter heu de buscar l'usuari arroba castellermollet. Gràcies. Eh, hem de recordar també eh, l'horari d'emissió del programa que s'emet cada dilluns en directe al, al 96.3 de l'FM a Ràdio Mollet. Eh, també es pot sentir en directe a radiomollet.com i la repetició és els dissabtes 1130 a 12.30 i també teniu la possibilitat d'escoltar el programa mitjançant el podcast que tan aviat com s'acaba el programa ja queda penjat a la pàgina de Ràdio Mollet. Eh, ja, ja veureu que hi ha un podcast que posa a plaça de nou, allà podeu clicar i si no, doncs eh, espereu que pengem la nostra, la nostra versió del, del podcast que el pengem i, i pengem l'enllaç tant el Facebook com al, com al Twitter. Doncs eh, acabades les presentacions entrarem en matèria. Avui esperen que vingui eh, el Roger Parera, doncs farem un, un petit canvi i començarem eh, per les notícies del món casteller. Doncs eh, Comencem repassant les actuacions més destacades d'aquest cap de setmana, eh, en el que recordem que estem a dues setmanes de, del concurs de Tarragona i per tant les, les colles estan mirant de trobar el seu punt de forma de cara a aquest concurs, excepte lògicament els minyons de Terrassa que no, que no hi participen, i anem a repassar els, els resultats més destacats d'aquest cap de setmana, 20 i 21 de setembre, en eh, col·laboració la pàgina Baròmetre Casteller, que és d'on hem tret aquesta informació. Comencem per la, la Diada Gran, que va tenir aquest cap de setmana lloc a, a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, amb motiu de les festes de la Mercè, on van actuar la, els castellers de Vilafranca, els minyons de Terrassa i els castellers de Barcelona. Destacar en aquesta actuació doncs, què es van tornar a veure castells de gama extra, i que ja fa 20 anys de, de la primera vegada que es va veure un castell de gama extra en aquesta diada. Els castellers de Vilafranca van completar el 9 de 8, amb la particularitat, sempre havien parlat eh, de que hi havia colles que ho feien amb una anxaneta o ho feien amb tres anxanetes. doncs aquesta vegada els, els castellers de Vilafranca doncs han volgut, eh, com, com es diria castellar rizar el rizo. Han, han, han posat el nou de vuit a plaça, han pujat tres enxanetes que han fet les tres aletes i després una d'elles, concretament l'enxaneta titular, la, la Mariona, doncs eh, s'ha dedicat a baixar del seu, del seu, de la seva part del castell i fer un, dues aletes més a, a, cada, a cada pom de dal Per tant, va ser un nou de vuit amb cinc aletes, que és la, la primera vegada que, que es veu en una, en una plaça. I la veritat és que... Allò que al principi, quan veus la notícia, dius, com pot ser cingaletes? Doncs eh, bueno, ja, ja s'ha pogut veure, podeu veure el, el vídeo, que està degudament penjat a internet i ja, ja veureu que la veritat és que queda, queda maco, però a més és, dona una, una senyal de, de fortalesa del castell perquè han d'aguantar les, les tres pujades a l'hora de, de les tres enxanetes i, i després, mentre les altres dues enxanetes estan baixant, hi ha un altre a dalt que està pujant i baixant poms de dalt per, per fer més aletes. Aquest eh, 9 de 8 amb 5 aletes el van acompanyar del 3 de 9 amb folre i agulla, al segon de l'any, i, i el 4 de 9 amb folra i agulla en tercera ronda, que van... I, perdó, 4 de 9 amb folre i després van acabar amb el pilar de 7 amb folra en última ronda. Repetim, 9 de 8 amb 5 aletes, 3 de 9 amb folre i agulla, 4 de 9 amb folre i pilar de 7 amb folre. Per la seva banda, la Colla Malva, els Minyons de Terrassa, van obrir plaça amb un castell de gama extra, també la Torre de Nou en Folra i Manilles, que van descarregar eh, acompanyada del 3 de Nou amb Folra i el 4 de Nou en Folra. A la Ronda de piles van descarregar els Pilar de Set amb Folra. I la Colla Local, els castellers de Barcelona, van descarregar el 4 de Nou amb Folra, van carregar el 3 de Nou en Folra, en tercera ronda també van carregar el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 6, que també va, va acabar encarregat. O sigui, van fer 3, 3 llenyes de 4, de 4 castells. I aquest 4 de 9 que van descarregar els Castellers de Barcelona és el primer de la temporada i el tercer de la seva, de la seva història. Doncs, eh, mentre estava comentant aquesta notícia, ja puc saludar que acaba de fer entrada l'estudi el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. <coughs> Molt bona tarda a tothom. Perdoneu pel, pel retras. Bueno... No, la o sea, feina una, és el que la té. Feina. Doncs, eh, bueno, com ja hauràs has vist, eh, he començat eh, esperant que arribessis al doncs, lloc de parlar coses de casa, per les notícies del, del món casteller. Espera que et vaig passant. <coughs> ja et sentia Ai, venint, ja et sentia venint. Uh -huh. Pots continuar, eh? eh? Continuem també destacant... Eh, les actuacions a Esplugues de Llobregat, on els castellers de Sants van completar la tripleta màgica, és a dir, el 3 de 9 en folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8, a més del pilar de 6. Els capgrossos de Mataró, en aquesta mateixa actuació, van descarregar el 4 de 9 en folre, el 4 de 8 amb l'agulla i el 2 de 8 amb folre, i també van coronar el pilar de 6. I els castellers d'Esplugues van estrenar el 4 de 8. Eh, que van acompanyar, aviam si ho veig, d'un de intent desmuntat de Torre de Set, Torre de Set descarregada i 3 de Set aixecat per sota. També una molt bona actuació dels cargolins. A Roda de Ter, els castellers de Sabadell van fer-hi la tripleta de 8 amb la Torre de 8 en Folra com a castell més destacat acompanyat del 3 i el 4 de 8. Els segals d'Osona van recuperar el 2 de 8 en Folra al, al segon intent, un castell que no assolien Eh, que no descarregaven des de l'any 2004. Concretament, eh, Sagats d'Osona, 3 de 8, 2 de 8 en folra, 7 de 7 i pilar de 5. I en aquesta mateixa actuació, els Nyerros de la Plana van, fer, van descarregar 4 de 7, 4 de 7 amb l'agulla, 3 de 7 i el pilar de 5. També he comentat l'actuació de Figueres, si em deixes. Sí. Més que que els castells de Figueres van fer la seva millor actuació de la seva història. Mm -hmm. amb el 4 a 7 amb agulla, el 3 de 7 amb agulla i el 4 a 7 i després molts pilars de 5 i molts pilars de 4 també. Mm -hmm. Des d'aquí, doncs, també la felicitació perquè és una actuació ben maca. Mm -hmm. Comencem... Eh, això va ser el diumenge i tenim també destacat el dissabte a Reus, a la Viada de la Misericòrdia, els xiquets de Reus van estrenar el 3 de Nou en Forra, el primer d'aquesta temporada, que un castell que recordem van recuperar la temporada passada després de molts anys de no, no fer-ne cap. I en... Eh, a veure... Ara uh, no ho uh, no trobo. Okay. Ah, sí, ja ho aquí. Arreus. Eh, xiquets d'arreus van descarregar... A la segona, després de fer un intent desmuntat, van fer un, un 5 de 8 en primera ronda, en segona ronda van fer un intent desmuntat de 3 de 9 en folre, en tercera ronda van fer el 2 de 8 en folre i en la ronda de repetició el 3 de 9 en folre, acompanyat de dos piles de 5 i múltiples piles de, de 4. En aquesta mateixa actuació, els castellers de Terrassa no van tenir gaire sort perquè van descarregar el 5 de 7, van fer dos intents desmuntats de torre de 7 i van carregar el 3 de 7. I els nens del Vendrell van fer 7 de 7, 4 de 8, i 5 de 7 i un vano de 5. Eh, els minyons de Terrassa eh, van convertir Calella en nova plaça de 8 perquè van descarregar el 3 de 9 amb folre, que van acompanyar del 5 de 8 i el 2 de 8 amb folra i el pilar de 6. Eh, en aquesta mateixa viada, els castellers de l'Almaresme, que recordem que ens acompanyaran a la nostra viada d'aquí més o menys un mes, uh -huh. van descarregar el 5 de 6, el 7 de 6, la Torre de 6 i el Pilar de 5. Estan molt forts, eh? Per fer un any i poc, sí, sí. si arriba, que, que fan castells, una molt bona actuació del castell de 6, amb tres castells màxims. Mm. I els eh, castellers de Cornellà, que van fer 5 de 6, 3 de 7, 4 de 7 i Pilar de 5 i també destacada la diada d'Albert Salvany a Vilanova i la Geltrú, també el dissabte, on eh, la Colla Vella va descarregar el 4 de 8 amb l'agulla, el 3 de 8 amb agulla, 3 de 8 i pilar de 7 amb folre. els xicots de Vilafranca 3 de 8, 4 de 8, torre de 7 i pila de 5, o sigui la clàssica de 8, els bordegassos de Vilanova van descarregar el 5 de 7, el 4 de 8, la torre de 7 i dos piles de 5, i els minyons de l'Arbós van descarregar 4 de 7, 3 de 7 i 5 de 6. Aquest 4 de 8 dels Bordegasos és el primer castell de 8 de, de la temporada pels Bordegasos Doncs això ha estat la, el repàs de, de les actuacions més destacades del, del cap de setmana i també, eh, com a curiositat, eh, si recordeu, quan vam anar a actuar a Vilafranca a la inauguració del local de la Colla Jovea, hi havia un grup folclòric que venia de, de Ciudad Real, que eren del de, poble d'Herencia, doncs que van fer una actuació en aquest local. Doncs aquest cap de setmana la jove de Vilafranca s'ha desplaçat cap a Herència, a Ciudad Real, per tornar-los la visita. I van actuar a, la, a les festes de Nuestra Senyora de la Merced d'Herencia, on van descarregar el Pilar de 4 Caminat, el 4 de 6 amb l'agulla, la Torre de 6, el 3 de 6 i el Pilar de 5, actuant solitari. També una bona actuació per als solitari. Recordem sí, sí. que van descarregar la Torre de Set fa, fa un mes, un mes i escaig. Vull dir que sí, sí. estan molt forts també. Aquest segon bé. tram de temporada estan, estan molt forts, la és que sí i segurament a les festes majors d'un poble de, de Castella segur que, segur que van tenir Gresca <laughs> són d'aquelles sortides que, que agraden de fer o sigui, que, fan, que fan colla, la gent es diverteix i a més eh, surten lluny a fer, a fer castells i, i a més veuen castells en un lloc on no, no hi estan acostumats segur, segur. Acostumats, segur, segur, jo segur. doncs eh, per eh, completar la, el tema de l'actualitat castellera Eh, us proposem eh, cites per aquesta propera setmana. Tenim demà mateix, dia 23, l'actuació de Santa Tecla, a Tarragona, on actuen les, les quatre colles locals. Una viada que es presenta, doncs, tal com estan les colles de, de Tarragona, súper superinteressant. Mm. I, per tant, qui, qui es pugui apropar eh, per Tarragona doncs eh, pot disfrutar d'una molt bona actuació castellera i també de, tenim pel dimecres, el dia de la Mercè, l'actuació de les colles locals a Barcelona, també si algú té festa pot, pot anar a veure bons castells a, a la plaça Sant Jaume i qui no tingui prou amb, amb els castells eh, de dimarts a Tarragona doncs hi ha aquella tradicional actuació on les colles fan dos castells i després eh, fan el tradicional pilar caminat des de les escales de la catedral fins al mateix barcó de la plaça de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Això és un espectacle veure-ho en directe. Mm. Realment tothom que pugui que, ho, que ho vagi a veure perquè és un espectacle. Mm -hmm, jo sé que ja, ja tinc el, la vida del, del reixer eh, que em va dir si ho pots apropar a veure, apropa perquè és, és, una, és una, una bestialitat. I també mm, tenim per aquest cap de setmana, a de les actuacions castelleres, doncs la, la primera jornada del concurs de Castells de Tarragona, en aquest cas la, el concurset, el concurs de Torre d'Embarra, que he estat mirant l'última vegada, que no sabíem si va, va ser 4 5, o 5, que van participar a de Moller vam anar l'última vegada l'any 2009. Mm. I vam descarregar el 3 de 6, el 4 de 6 i el 4 de 6 amb agulla. O sigui... Que en aquell moment no calia fer, com diuen ara, la torre de 6 i el pilar de 5. Bueno, nosaltres hi podíem haver anat, perquè sí. teníem punts de... Sí, sí, no, de fet, ens van trucar. Ens per... van trucar per anar-hi, però tant la tècnica i a part que teníem altres activitats, doncs de fet que no hi poguéssim anar-hi. I per a decisió de la colla, no? Mm -hmm. eh, però vaja, sí, sí, fa molts anys que que ja havíem anat mm. doncs aquest diumenge, dia 28 recordem que és, forma part del mateix concurs de Tarragona, o sigui que aquestes colles sortiran a la, a la classificació, només hi haurà una classificació, comptant la jornada de dissabte, diumenge de l'altra setmana a Tarragona més aquesta primera jornada de, de Torre d'Embarra Sí que aquests podrien quedar per davant... D'algun dels, dels que participin dissabte, dissabte a Tarragona. Sí, perquè més, per davant dels de diumenge ja tinc, no, ja tinc jo que no. Dic, seguríssim. Eh, però dels de dissabte podria ser que davant d'algun cadés, doncs, no? Mm. Recordem l'ordre de l'actuació per aquest diumenge. S'han classificat les... Eh, bueno, s'han dividit les 11 colles eh, que participaran, perquè bueno, al final, com dèiem, no, degut a les múltiples renúncies no han pogut completar la el cartell de 12 colles, aniran 11 colles, en primera ronda conjunta hi actuaran els tirallongues de Manresa, els castellers de Badalona, amb els quals hem actuat eh, ahir mateix, uh -huh. eh, la colla jove del xiquets de Vilafranca i els castellers de les Roquetes. En la segona ronda conjunta hi actuaran els castellers de Mallorca, els castellers d'Altafulla, els castellers de Caldes i els castellers de Castelldefels. I en tercera ronda conjunta hi actuen els Castells de Berga, els Bailets de l'Empordà i els Nyerros de la Plana. Doncs sí, perquè si fossin onze colles d'actuació a ronda, no fossin rondes conjuntes, l'actuació seria llarguíssima. Sí, el, el que acostuma a passar en aquestes eh, diades és que, com que hi ha quatre colles que actuen eh, a l'hora, doncs eh, es complementen eh, els típics ajuts de a la pinya, don quan fa una colla a castell de les altres don sempre són estan distribuïdes a la plaça de manera que que les colles del voltant doncs, eh, normalment donen normalment donen suport a la colla que està fent mm. que està fent castells. Mm -hmm. Donç, eh, això és tot el que us tenim que explicar de de casteller i llavors eh, ja canviarem, entrarem un altre cop en matèria les coses de casa i parlant del de que tenim, doncs eh, una crida als, eh, a l'assistència als assajos, perquè eh, tenim, eh, tenim un mes, per, una mica més d'un mes per viada, i, i si volem fer castells més importants als que estem portant fins ara, que déu-n'hi-do l'important que són, no, mm. no ens hi perdem no al respecte del que estem fent. <coughs> no, I sobretot de casa, vull dir, les actuacions d'aquest any de casa, almenys les a, la, de, la de festa major, les últimes va ser certes anys... Eh, doncs han estat eh, maques importants amb tot descarregat eh, i, bueno, i això pues, fa tenir trampera de cara a la doncs viada no? l'última mm. actuació que ens queda a casa doncs a veure si podem fer una bona actuació amb castells que no han pogut tirar aquest any a plaça i poder-los descarregar amb solvència i, i, i que sí, ben fet vaja. Mm. I que des de la colla fet s'està fent una crida a la gent s'estan enviant SMS mitjançant també els missatges que, que es fan al Twitter don't s'engrasquen a la gent els dies d'assaig, els dimarts i els divendres perquè perquè s'apropin uh -huh. i doncs eh, fem aquesta crida que tothom que que que pugui doncs eh, què faci, què faci l'esforç de, de venir i si pot ser venir acompanyat d'algun amic, familiar o doncs, sí. eh... tots els assajos de, de, des de demà mateix fins al divendres abans de diada han de ser com a mínim, iguals que el que vam tenir divendres passat, on els que érem moltíssimes gent a saig, es van poder tancar eh, proves eh, de, del, del 5 de 6 amb dos cordons i mig, la torre, el 4 amb agulla, vull dir, es poder fer proves molt importants eh, de cara a Fira Artesans i, i evidentment, de cara doncs, a tot el que queda temporada. Mm -hmm. I des d'aquí, com bé deies, doncs, una crida tant des de des de la tècnica com de, des de la Junta, des de tothom eh, que pugui, doncs, que convenci els seus amics, coneguts, eh, altres castellers de la colla i que, vaja, eh, tothom és important per poder fer les proves i per poder fer un bon final a la temporada, no? Que és el que tothom vol, el que la tècnica vol i el que tothom desitja. Mm -hmm. Com deien, doncs, eh, si ja que valem de valoració d'assajos, doncs, eh, és, és aquest el tema, no? Estem començant a a assajar els castells que volem portar que per per viada i hi ha alguns que no es portaran a viada, però és feina que, que anem fent. Que es va fent des de la Goya, evidentment. S'estasen, <coughs> doncs això a part de lo que estem portant ara a la plaça, eh que ha hi doncs eh, van fer tres castells i no van fer cap castell bàsic de de 6, o sigui el tres i el 4 de sis ja no ja no els van fer. Mhm. Uh -huh. Doncs eh, mirar de fer, doncs, si pot ser a la Torre de 6, al 7 de 6, mm -hmm. i... I algun altre, i ja veurem. I, i si... I ja, ja veurem. De moment, proves en quarts s'estan fent a Sí, a sí, sí, proves en quarts sí, però... Bé, bueno, eh, diguem-ne, per, per, per fer unes proves com Déu mana, doncs, eh, s'ha de ser molta gent a la pinya, no? I, per sort, eh, diguem-ne, ara... Ten, diguem-ne, d'aquí dues setmanes tenim una actuació i després tindrem dues setmanes també de per on fins aviada, no?, i aquestes dues tres setmanes a veure si, ens, bueno, si podem doncs fer, aprofitar tots els assajos, fer i finir tot algun assatge extra si la tècnica ho demana i a partir d'aquí, doncs, a, a veure com com, per on podem tirar, no? Uh -huh. Quins castells són els que s'acaben veient millor, evidentment la tècnica aquí té l'última paraula, i eh, però també les, les ganes de la gent, no? Perquè uh -huh. si la gent et demana doncs, més, doncs la tècnica doncs, tirarà més, no? Si la gent no et demana tant, doncs la tècnica doncs, no tirarà tant, no? Uh -huh. I això és una cosa de tothom, que hem d'empènyer la tècnica doncs, a, a, uh -huh. a, a, a treballar fort i, i a aconseguir tots el, tot, bueno, els jocsatius màxims que tinguem. Uh -huh. Molt bé. Uh -huh. Doncs eh, ara farem una, una petita pausa, com, com sempre, posarem una miqueta de música i en la segona part eh, parlarem de més coses de casa i parlarem de, de l'entrenament de futbol que es va fer la setmana passada, de com van, ens van anar a la, la Fira d'artesans, farem una prèvia de les colònies i parlarem dels propers actes de, de l'agenda de la colla. Mm, això serà la segona part i ara per acabar la primera posarem una miqueta de música una cançó que últimament en té boig tant la cançó com el videoclip és espectacular és la cançó Chandelier de fuerza, equilibrio, valor y seny. Vina a Castellers de Mollet.